а інші душі десь інде. Декого з них сюди пускають на трохи, через те ми усі завжди коло брами. Кожен чекає свого. Тепер ти ось прийшла до мене. А чого твоя мама не приходила? Чи ще гнівається на мене дотепер? І знов защеміли усі надірвані краї моєї душі на згадку про маму. Мама лишилася поки що там, на землі, а так вона би прийшла, відповіла я бабці. Вона банувала і плакала за вами дуже. І за одну ніч посивіла. Мама казала, що вони були попереджені про нещастя. Але вони не послухали і нічого не зробили, щоб з вами так не стало. Хто їх міг попередити дитину, коли про це ніхто не знав, заперечила бабка. Хтось, певно, знав бо спочатку грім у толоці вбив телицю, потім вовки з'їли двох овечок, потім порося, що його лиш купили і занесли у хату розігріти, прорвало мішок, ускочило в отвір з попелом в печі. Поки дійшли до комена у стіні, воно вже було печене. То це хіба не знаки? На попередження. Все діялося, як не перед добром. «Не знаю, не знаю», зітхнула чорна душа близько від мене. «Вони нічим не завинили переді мною». Може, лиш дід завинив найбільше, але я вже забула то. Нема вже діда? Нема давно. А ще женився? Женився. А бук за хатою ще є? Бук є, а хати нема. А де ділася хата? Звезли в село. А що там тепер? Сіно робимо. І тепер живете в селі? В селі. А хата під бляхою? Під бляхою. Хата та, що була. А камінь сперед порога Ганку звезли? Ні, камінь лишили. Він тепер також у кропиві. А червона гадина, що грілася на камені, а ти її гладила, не зійшла за вами в село? Ні, певно, і гадина лишилася. Але як колись прийде до вас мама, не питайте її про гадюку, бо вона кожен раз плаче, коли згадує, як побачила мою маленьку ручку на її голові. Твоя мама кілька день не говорила по тому, відняло їй бесіду від страху. Але вона не знала, що я щодня гралася з гадюкою, і ні гадюка не боялася мене, ні я її не боялася бо ти гаюкою була мічена ще до народження. Мама ходила важка тобою, коли гадина скочила їй на плече і сливки, а мама скрикнула «Ой!» і вхопилася пальцем за нижню губу. Там у тебе був біленький значок «Був?» «Був» і через те я завжди малювала губи. Хе. Хто тебе мав любити, то мав любити зі всіма твоїми знаками». А мене ніхто ніколи не любив. І я боялася людей. Боялися людей? Бо пам'ятала, як прийшли по війні вивозити на хутір. Нас не забрали, бо всі на тих були слабі. І дідо, і твій тато, і твій вуйко Петро. А так були би, як худобину, гнали крізь сніг. І десь у Сибірах шукали би смереку, щоб стратитися. «А Вуйко Петро не встиг на ваш похорон». «Ой, мій Петрусько, в таких світах був. Але, може, і добре, що не видів мене мертвою. Якби подумала, була про Петруська, то хто знає, може, думка про Петруська спасла би мене». «Але ні», – заперечила сама собі бабця. «Так було написано, і так сталося. Казала тобі, Жінці не можна бути самотньою. Лише про це ніхто не думає, а я тут мучуся між такими, як сама. Скільки біди є в житті у людей, що вони не витримують і йдуть сюди, а тут і так чорно від горя. Вона довго мовчала, немов перебирала щось у пам'яті своєї душі. Іначе, спроваджуючи мене за браму, запитала. А ти ще прийдеш до мене? Я не встигла сказати їй так, бо брама за мною зачинилася. І якось так дивно, що мені здалося назовсім. Ну що мене забрали, коли я хотіла говорити і слухати? Я б їй теж була дещо розказала. Мені ні з ким тут спілкуватися». Коли там у житті я бувала самотньою і безголосою, і самотність ставала нестерпною, я підпирала голову руками і подумки говорила сама до себе, як до чужої людини. Я питала себе про щось і сама собі відповідала. Коли розмова ставала для мене важкою, я йшла пішки на дев'ятий поверх у будинку, в якому мешкала, і лічила східці. Два, чотири, шість, вісім. 10, 28, 44, 72, 106, я втомлювалася від одноманітної лічби. Ставала край вулиці і дивилася на номери машин. У Мене була бездоганна пам'ять на номери телефонів, машин і дні народження. Деякі люди, сідаючи за святкові столи, не знали, що я про них думаю. Молодшою я могла набрати телефон іменинника і наговорити йому купу арештантів. Для більшості це було несподівано. А через те приємно. Лише раз, один раз після такого дзвінка мене запитали, що я хотіла. Коли я від когось чогось хотіла, я про це казала, дивлячись в очі і не вдаючись до словесних викрутасів. Багато разів опісля той чоловік питав мене, чому я йому ніколи більше не дзвоню і не вітаю з днем народження. Бо я не пам'ятаю вашого дня і мені тепер треба дивитися у записник. А я ніколи не вітаю із записника, відповіла на Однак це таке дрібне тут, що я, повернувшись, прожила би зовсім інше життя. Але як я його прожила би, і хто мені не давав жити по-іншому? Тут я розуміла, що зі мною прийшли сюди всі мої рудименти та атавізми, і жодна сила не могла їх відібрати.